total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la revolución social y que solamente... Tato Lugiendo al máximo Simbolos fábricos Cayendo desde el cielo Estrella el pánico Yo tengo un palpito Si estás con elérico Normal en este mundo Tante quere pito Estasquero Partimos a pomos No sepere En el megafono Duele Duele O gusta Dándole patadas al destino No me asusta Ni macarras Ni madero Se me escapa entre los dedos Cada sueño de pequeño era más bueno Casi todo Plono en la piscina Y me ercromina la piel Plomo que se hunde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 Reclama el manifiesto dada, llámelo en nueva tribu urbana mamás, más media más, más, duermen más, en chosnas, en silencio al entrar, vengo de estar como barra en un bar, vengo de farra con la tribu que dispara rap, sálvese quién pueda, que pague el que deba, que la cúpera, vamos a flotar al mar de mi bodega ya.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 Estás quedo a todos, los incendios vienen del al máximo, muchísimo los cayendo que este cielo estáialpánico, que tengo partido, si estás con normal en este mundo tan negrimpito, estás quedo a todos, los incendios vienen a todos, los incendios FANTÁXIMO, SINBOLOS PÁCTICOS CALLENDO TES DEL CIELOS DEL PÁCTICO GENEMO PÁCTICO SI ESTA ESCOLÉRICO NORMAL EN ESTE MUNDO TAN DECREPITO ESTA ESCOLÉRICO BARTEMOS ANTUKOS NO SUCEDE DE LIL EN EL MEGÁFORO Bueno, Gabón, hemen gaude irola irratian, garrasikan berriz ere beste azteleen baten zuekin eta, ba, bueno, beti bezala, ba, gure kontrainformatibo irratxa jau egitera eta, bueno, ba, betiko atalekin, berriak, elkarrizketak eta agenda, nola ez? Bai, ba, hemen gaude, beste azteleen batean Eta, ba, bueno, ya behatziak eta lorden, beti bezala, pixka berandu Baina, bueno, ba, beti bezala berri pilo batekin, asteburuak buruak utzitakoak eta azteak dakartzanekin Eta bazte, bazzi baino lehen, ba, komedatuko dugu, ba, beti bezala, gurekin harremanetan jartzeko dituzuen Ba, modu ezberdinak, e, ba, dibidez horain txabertan gurekin zuzenean kontaktatu jarri nahi baldin moduzue Deitu ezak ezue bederatzi lau, lau hogeita bat, iruro geita amar, iruro telefonora. Edo bestela ere, internet bidez ere gurekin harremanetan jarra zaitezkete. E, programa honekin, zuzenean, garrasika.info, gmail.com, edo bestela, irora, arroba, sindominio.net horie da baiteerehirola berriaak abildua gmail.com eta abbona bueno, bardakiue dileko FMko he da zapi puntu bostengo dela eta Internet biddez hiru irola. Bueno, eta tagaurko Garrasikarekin asteko, ba, Hurbileko berriekin hasiko gara eta eta gaurkoan ba, Euskal preso politikoen kolektiboak eta beren eta eta lagunek jasaten dituzten egoretaz ba, ba, naiko ditugu beraz horrekin hasiko gara eta bueno, ba, Leenda Bici Sanbardugu, ba, Inés del Río ta Juan Bravoren e, senidea keta lagunak, eh, bizitan si Joasela, ba, izan dutela, eh, asaroren Amazortzian izan zen, goizean, eta hori ba, Inez del Río eta Jozu Bravo presoen irulagunek, autoiztripua izan zuten, Inez del Río bizitatxera zi joazela. Iztripua goizean gertatu zen Leoninguruan, eta hori ba, euritan hasi zen, e, repidearen egoera esen, bueno, ba, oberena, eta, bueno, autoa, autoaren kontrola galdu zuten, eta erdi aurka jo zuten, eta gero repidearen besta aldera pasasiren. E, arroia baten bazterrera nio iritsiz kotxean zi joa zen lagunak ez zituzten kalte fisikorik izan baina ba autoak bai kaltaunak ezen zituen ez eta azkenean ba, ba, istrioren ondorioz Baru lagunek ezin izan ziren eta Inez delrioen bizara joan akoruako kuriz espetxean eta halaman josu graburerekin zuten bizitan bizitara arengoguna e, bueno, ba, ez da ere gainera naiz eta kalte fisiko ahauez jasa zuzenan ba, egoera arriskutsua beti it horrekin eta eta bon bueno, egoera ba, ba, bide bide es escena videskoa es ba hasaten. Eh, urtean eraginduen 13. istripua da eta orain dela 23 urte sakabanaketa politikarekin, ba estatu espainole sakaban sakabanaketa politikarekin hasi senetik ba 16 senietalagunek bizitzagaldu egindute errepidean eta hundakak ba kotxe istripuak eta tesauritu pilo bat ere izan dira. Eh Ba bueno, e, se se ni e, dute ba paida ditutzen e, kalte fisiko, psikologiko eta ekonomiak ba jasane sinak direla. Eh politikaren ondorio zuzenak jasaten dituzte aste buroro, presoen se eta, de talaguno que ba bueno, ba, kilometro egin bear risateak, horrek e, era egiten dituen neke fisiko eta gastu ekonomikoak, ba isugarriak izanik. E, ez dago inongo arrasoirik sakabena sakabanak eta politiko hau aplikatzeko Eta, ba, bueno, ba, zenieta lagunek eskatzen dute e, Euskal preso politikoak ba, etxetik gertu egoteko eskubida daukatela, eta hori ba, ba, urratu, urratu ezin dela, ez? Eta, ba, lehen bai lehen, e, etxetik urbile egotea eskatzen dute. Eta, bueno, hori ba, da, ori da e, presoen lagunek eta zenietek e, komentatzen dutena. Bai, baita ere, bueno, presoen edo, bueno, errepresioarekin eh jarraituz ba aurreko Ostrialgoizan atxidu zuten e, Raul Fuentes bilbotarra, indochuko ausotarra eta eh bueno comentatza e, Ostrialean bertan 82 pertsonen guru eh bilduzi direla indautzun Liverpoolen atxilotutako Raul Fuentes Bilbao ta ausoko islariaren askatasuna exigitzeko. Azten e, gaur e, arratzaldeko Arratsaldeko 8tan baita ere beste elkarretar atxebas burutuute Hori, e, kirruli txokoan, ar ariltza doktorearen eta poza licenziatu kalien bide gurutzean. Hori, e, ba, jendez e, bete zuten e, hostila erratzaldian, Raul Fuentesen atxiloketa salatzeko. Bertaratutako laguneek adirasi zutenez, oraindik ez dute ez zuten Fuentesen egorearen berririk, eta, ba, gaurko zeukaten beste eh bat deituta eta kontzentraren ostean ba eskera bertzaleak ba Fuentes arira egindako iragar eh irakurgetak datuko zuen eta adierazi du ba gatazka eta errepresioari loturik edonora atziloketak eh kanpos leikuskan dagoela eta ba hori besterik gabe atxilotu zutela eh Fuentes e, Ostirogoisean erresumak batuko polizia egin zuela Liverpoolen eta ere lotura izatea egotzita. Eta, bueno, fuentez mila behatzen dara logitamaikako ikainan antzeman zuten lehenengoz, Juan Mari San Pedro Blanco eta Jarman Urizar depazekin batera, ustez polizia baten autoaren azpian bombo bat jartzeera hasi joala Eta la urte espreso egon eta azke eutzi zuten behinbeineko espetzeldiaren denbora gortu zenean eta gerostik mila behatzen bostean iesean egon da Espainiako barne ministerioaren arabera. Eta, bueno, lago, eh, hori besterik gabe jarraitzen duela matxilotuta eta ez, ez dakigu azkenean entelatuko duten edo ez. Eta, ja, bueno. bueno. Eta, hori, euskal preso politikoekin, politikoen inguruko berriekin jarraituz, ba, komentatu behar dugu, maialen zuazo eh, pre, santutxuko presoa, ba, sei aste dara matxala soto del realeko espetxean eta isolamenduan egon dela denbora guztionetan, ez da? E, Polizia Españolak ekañaren hogeita saspian atxilotu zuen maialen, enekuriko gainan, ondartxara zijoala eta eta saspi bueno, urteko espetxe zigorra ezarrizioan osetegi gorenak. Sigorraren e, iru urte beteta zeuskan eta orduan ba, la urte gehiago egarabar ditu espetxean orainez. Hasiera batean estremerar araman zuten, Baina gero, ba, oraindela bueno, zei-zei batazte, ba, soto del realera e, eraman zuten maialen eta bueno, santutxuko herrirak jakitera manduenez bazken ba, eazte guzti hauetan ba, izolamenduena eta bakar, bakarturik egon da eta espetxealdia espe non igaroko duen, ba, ez diote komentatu, ez hau behin betiko egoera da eta muturreko egoera honen aurrean ba, santutxuko herrirak gutunak bidaltzeko daia zabaldu du E, bori maialen zuha soren lehenengo atxilok eta 2008ko ustaia nizan zen, e, Anabel Prieto eta Arkaitz Goizkoetxearekin batera eta Juan Denurteko ustaia nortzizuten azke irurogei iruro euroko bermea ordeindu eta gero. Sanbar e, da bueno, azkenik ya bori ba, maialenek inkomunikazio aldia en Guardia Sibilaren e, tortura latxak jasatea salatu, salatu zuela. Beraz, bueno, a ba, egoerani aurre giteko, ba eskatzen digu, ba gutunak iraltzeko maialenen isolamendu egoera hori apurtzeko. Oki, kokorri, jakin, zarron daugi, kokorri, jakin. Bueno, eta berri txar guztien aguen aurren, ba, bueno, baita ere ba, egoera honi, vuelta emateko ba, gure eskuda goena edo, ba, mobilizazioa da, eta, ba, pasan aztean baiona, basana, o duela bihazte baionan egin bezala, e, ba, ezte manifestazio nazional bat dago dituta, urtero bezala, e, urteko lehenengo larun batean, urtarriaren amabian bilbon, eta, ba, herrira kegin zuen e, prentxaurreko bat, eta... Eh, ba, hemen daukago prentza aurrekoaren audio bat. Gori, eh, urtarrilaren 12an Bilboko manifara deituz. Giza eskubideak, irtenbidea bakea, hitz handiak edukiz beteak, gure herriak bizi duen garaipolitiko berrian guztien ilusioa eta esperantza pizteko gai direnen hitzak. Munduaren luze zabalean beste herri askotan ekarri zuten bezala konponbidea izea dakarte gurera. Urte asko daramatzagu gatazkaren ondorio larriak pairatzen. Azken garaiotako gertakariek ordea, tunelaren bukaerako argi amestera eraman gaituzte. Haukera berriak zabalik dira euskal herrian, gatazka egoera atzean utzi, eta guztion artean, bake egoera justu bat eraikitzeko. Bakegintzan sakontzeko oinarri sendoa esarri du batetik Donostian egin zen nazioarteko bakekonferentziak eta bestetik bertan sinatutako adierazpenari erantzunez etak behinbetiko armak uzteko hartutako erabakiak. Orain, guztion ardura da irekitako prozesuari auspoa ematea eta zehaztutako bide horria bultzatzea. Zentzu horretan haieteko adierazpenaren bigarren puntua gatazkaren ondorioi dagokiona da, Haiin zuzen ere. Hortaz, ezinbestekotsat jotzen dugu, gatazkaren ondorioz preso edo besteatuuta dauden herritarren egoeran harreta jartzea, izan ere Euskal Herritik 100 kilometrotara taratza, sakabanatuta daude oraindik eta horrek ondorio larriak dakartza, bai preso eta erbesteratuentzat, baita hauen senire eta lagunentzat ere. Une historiko honetan arduraz jokatzea dagokie Frantziar eta Espainiar gobernuei. Horregatik, giza eskubideak betetze aldera eta gatazkaren irtenbidean aurrera egina izateko, honakoa galdergiten diegu. Lehenengo, euskal preso eta erbesteratuak euskal herriera ekartzea. Bigarren, gaixotasunlarriak dituzten presoak libre ustea. Hirugarren, espetxe zigorrak luzatzeari utzi eta bizi osorako espetxe zigorra dakarten neurriak indargabetzea. Laugarren, preso eta pertsona gisa, dagozkien eskubide guztiak errespetatzea. Aldarrikapen horiei bultzara eman asmoz, gaur hemen bilduara eremu ezberdinetatik gatozen sustatza iak. Eta erritar guztiei dei de egin nahi diegu Bilbon, urtarriaren amabian, egingo dugun manifestazioan parte hartzera, benetan erraldoia izan dadin. Giza eskubideak, irtenbidea, bakea, euskal presoak euskal erdira, lelopean bilboko kaleak bete behar ditugu. Erritar uoldeak, madril eta Pariseraino nio, eraman dezan konponbidearen aldeko olatua. Eraberean, ziur gaude, hautezkundeen osteko agertoki berriak eragige sozial eta politiko ezberdinen atxikimendu zabala, albidek albidetuko duela, eta horiei ere dei deiberesia luzatu nahi diegu publikoki azaldezaten manifestazioaren eta aldarikatutako oinarrizko eskubideen aldeko jarrera lainoak nahi noladoaz baina gu herri dagoaz Bueno, ba jarraitzen dugu hemen e garrasikan eta, ba bueno, pasadan larun batean E, Lenin eguna ospatu zuten urtero bezala otxarkoagan eta ba, bueno, ben daukagu egunaren ba, e, kronika txiki bat eta horrela dino kronika. Laren batean Lenin eguna bat, e, ospatu zuten otxarkoako hauzuan eta atzoko irehurtzaia abartzaleak ogoratu eta Euskal Herri independiente eta sozialista erekiko duten irehurtzaien eta komunisten eginkizunak finkatzea izan zuten helburu. Periko solabarriari egokitu zitzaion mar eta lenin eta leninen oroitarriaren aurrean lorez gainza egitea. Beste urte batez, eztabaida eta euunarketa izan dira otxarkoagan aurrera eramandako lenin negunaren ardatz nagusiak. Leninen bizitzaren inguruko eztabaida eta euunarketagin zuzen ere. Baina era bean, Euskal Herri inpendiente eta sozialista eraikitzeko zereginak zehaztea bilatu zuten. Otsarkoako etxe, etxea jendez betezen goizeko amarra kaldera Bolche kolektiboak paiakon partzaren laguntza segineko ekimenean parte hartzeko Bertan, Bolche liburuak argitaratu berri duen e, lan batean agertzen, da, agertzen den Lenin, Xavi, Argala Sobre la actualidad del kinto biltzar e, Testuaren sola saldia egin zuten eta hiru orduz luzatu zen egitasmoa de eta gero marzeetainen oroitarria haren e, aurrean lore eskaintza egin zuten eta bertan periko solabarriaak zenbait hitz eskaini zizkion a, zizkien atzoko irolultzaile eta komunistei. Egunarekin bukatzeko plazan bazkaria egin zuten eta giro polita sortuen zen. Bueno eta jarraituko dugu beste berri batekin Bilbon ere kas honetan eta bueno, ba, Bilboko kaleak bete zituen, Etxe kaleratzeen aurkako manifestazioak pasan larun batean, ez? Egoz kalerriko sindikatu guztiek eta eragile sozial askok mobilizazio horra deitu zuten eta bueno, ba hori e, etxe kale, kaleratzeekin bengoz bukatzea bukatze exigituz. E, Bilboko kaleak bet, bete ziren eta Jesusen bihotzetik e, agiatu zen manifestazio bat ba, bueno, e, izia izan zen, ez da? Milakalagunek hartu zuten parte Ego Euskal Herriko sindikatu eta inbatera beste eragile ere egin zuten manifestazio horretan eta eta bueno, udaletxean bukatu zen, ni desauzios, ni rekortes soziales, etxe bisitza duina gure eskubide e, le mapean e, Pertsona guztien etxe bisitza eskubidea bermatzea ezinbesteko adela esan zioten botere publikoei eta hauei bueno, ere ba hurriak hartzeko deia egiten zioten eta hainoa etxaidek heladoiko idazkearin agusiak adierasi zuen ez, ba bueno, e, azte honetan zehar Espainiako e, gobernuak, pas, pas, parkatu pasan aztean, Espainiako gobernuak onartutako dekretuaren aurrean, ba argi geratu da, gobernuak ez duela bankuen interesak mugatuko dituen erabakirik hartzeko asmorik eta, eta bueno, etxek aleratzeen aurrean, ipoteken lege aldatzea eskatzea gain, e, eskubide sozialak ziurtatze, ziurtatzeko beharra ere, badagoela gogorara zuen eta gausakorrela gurea dena defendatuko duen eredu sozial baten alde e, mobiliza, mobiliza, mobilizazioaren bidea aldarrikatzen jarraituko dutela ohartarasi zuen. Eta gero bueno, e, horta aparte, e, sendia alkarteak e, manifestazio horretan parte hartzeaz gain ba, urrengo gunean ere Goizeko baitan e, igandean Jesusen bihotzan beste, beste manifestazio bat burutu zuen auldugu lemapean. Eh, baita ere, bueno, jarraituz, e, jarraituz e, Egiari Sortu Fundazioak Santiburuar eta Jozo Muguruzaren zenidek agerraldia eskein zuten, ba, aurreko astean, ba, bihar 020an asteartea Egia Bide Askatasunametz lemapean Esperantza Frontoian, eta Narratzaldeko 7 arditan egingo duten egitaldi politikoaren berri emateko. Orain nogeita sortzi eta goita iru urte hil zituzten urren ez urren, Santibruar eta Iosun muguruza eskera bertxaleko kideak ez tatatuko talde parapolizialek. Gauza korrela, datorren, bueno, bihar e, urtelor legez, goizean lore eskaintza egingo dira Santibruar eta Iosun muguruzenen ametsola ametsolan eta errekaldeko plazan urren, urren Era berean idoia muruaga egia erizor fundazioko ordezkariak eta euren zenideek E eta jakitera emanduten egun berean Arratsaldeko ospitalditan e, Esperantza Frontuion ikitaldi politiko egingo dela. Gatazka armatu eta politikoaren konponbidea bideratzeko oso garrantzitsuak diren hiru gako aztertuz. Azaldu dutenez, egiarena da lehenengogakoa, memoria kolektibo osatzeko, egiari heltzeko e, dauden modu eta ikuspegi guztiak integratzeko. Euskal Herrian dagoen aniztasun politikoak islea izan behar baitu errelatorearen osaketan bigarrengakoa gakoa, askatasunarekiko kompromisoa dela plazadatu dute eta ekitaldean konpromiso horren gaineko perspektiba naro barbendu nahi dute. Mila beratzen dagoita maseiko gerran, frankismoan, zein ondorengo engoa ere, Euskal Herriak askatasunarekiko duen grina erakutsi baitu. Azkenik... Amarkaitako gatazkak eta enfrentamenduaren aroa gainditzeko aukera historikoak askatasuna egia eta memoria kolektiboa uztarturik izan diren eta etorkizunean izango diren konpromiso guztiak ubide berean batzen erronka ipatu dute. Bukatzeko Santi eta Josu gogora ekarri dituzte eta aste arteko, osea bihorko egitaldean parte hartzera, hartzeko deia zabal dute. askatasunaen ametsa errealitatebate bihurtzeko gatazka eta bere ondorioak E, konpontzenko lanean jarraitu beharra baitago Zauri, e, goratzeko biar reguerdiko amabitan ametzo laparkian e, santribruaren homenez jarritako eskulturan elkartuko dira lorezka intza egiteko eta amabitarditan errekaldeko plazan ba, muguruzaren du, e, ori, monumentuan honbertako harrian eta gero zazpitarritan esperantza frontoian ekitaldi politikoa Eta, bueno, gerturatzen ari da, zara horren hogeita bosta, bebai, e, jakingo zuen ez emakumen kontrako indarkeria, indarkeria enaorkako nazioarteko eguna berau, eta onen ari da, ba, bilgune feminista taldeak, ba, komunikatua plazaratu du, eta honako hau diño. Egunak joan egunak etorri azkenean iritzit zaigu berriro ere azaroaren 25 bosta. Dominikaren errepublikan diktaduraren aurka borrokatu ziren Mirabalais fenomenes emakumeen aurkako indarkeria salatu eta honi aurre egiteko nazioarte mailan esarri zen eguna in ere. Eta urtero bezela ta Males, eta amorruz, gurean ere indarkeria hau birsortu eta eta honarazten duten instituzioak interpelatu eta salatu nahi ditugu. Hala, gu botere sistema honetan jokatzen dugun papera soartarazi eta neurriak hartzeko exigitzen dugu. Eta honez gain egoeraren larritasunaz jakitun, herritar kontzientziatu eta feminista guztiai kalera irten eta egoera gaitsezteko deia zabaltzen diegu. Horden gainera, Euzko Alderria, negoer sozial eta ekonomikoaren bilakaerak areta situar larriagoan ipini gaitu. Isan ere, eskubide laboral zein sozialen murriskete pentsaezinak ziren atzera pausoak suposatu bait indarkeria sexista gainditzeko urte luzez urratu urraturiko bidea. Eraso neoliberal patriarkal sexista gain, ehpa, patriarkal, murrisaile. Hauek Genero rola kindartu eta dominazio zein zapalkuntza areagotu baizik ez dute egiten gizon eta amakumen artean. Bizimoduk guztiz prekarizatu eta zaurgarri bat eskainiz. nola murrizketa alde guztietatik, zerbitzu publikoen deuzestea, osasun publikorako zarbidea mugatuz esaterako, pentsioen erreforma, laguntza sozialen murrizketak, eta nola ez, berriro ere, egoerarik larrienean, gaur artez, saurgarrienak izan garen kolektibuak gaude, emakume migranteak, etxeko langileak, baserritarrak, sexu langileak, lesbianak, presoak, transak, pentsionistak, anistasun funtzionala dugunak, alargunak, eta abar. Nork ditu botere politikotik egiten ari diren zulu hauek, nork ordainduko du sistemaren krisia, nork pairatuko du indarkeria eta poborezia, prekarietate egoera honek, Hau bere, er, er, hau bere baitan bortizkeria delarik, indarkeria areiagotu besterik ez du egiten. Azken finean, hainbeste ez jendarteak sistema kapitalista neoliberala sustengatzeko beharrezko baitu mailak eta jerarkikoa, eta jerarkia hori mantentzeko eraberean ezinbestekoa baita indarkeriaren erabilera. Hala, indarkeria seksistak azuek ere gora egindute, eta honen aurrean gobernuen jarrera, Ulerturik indarkeria seksista egiturazkoa dela, onen dimentsio guztiak kontutan hartuko dituen neurriak eta borondate politikoak zigitzen dugu. Ez diesagutela gobernuetatik azaleko erreformarik eskaini. ez eta lege utsalik ere, eta ere gutxiago emakumeo koreindik menpekoago edo delinkuente bilakatuko gaituen erreforma planik ere, abortuaren haren gixara. Ez gara lesbianen eta gaien arteko eskontzak legeztatzearekin konformatuko. Ezta berdintasun plan aurpegi zuritzaile batekin ere. Feministok aldaketak errealak nahi ditugu, egitu erasko planteamendu berritzaileak behar ditugu. Eta hoen gainean guk eta hemen erabaki nahi dugu. Horretarako esinbestekotza jotzen dugu jendarteko eragile, zein norbanakoen artean eztabaida soziala egitea. Erantzunkizona guztiona baita, eta gatazka honi amaieramateko pausuak bultzatzea guztioi baita. Baitak... Baitak baita oskigu. Bai, erabiltzen duten izkera peto hau. Indarkeria eta botere harremanen egituren parte garen einean. Azkenik bereziki emakumea idei egin nahi diegu... Ez ditzagun erasoak onartu. Saldatu eta kalera irtetera, erantzun kolektiboak abian jartzera, autodefentsa feministaren sarea zabaldu eta subiektu aktibo bilakatzera jo dugu. Eraso sexistak ez dira kasu isolatuak, zeta kontu pertsonalak ere. Beraz, adorez, defenda ditzagun gure buruak eta berretzi gaitezen. Instituzioen politika paternalista eta biktima bektimitzatzaileak, ez baigaituzte asetzen, ez eta jabekuntzan mesederik egiten ere. Elkartu gaitezen, talde eta ekimen feministak eratuaz non nahi. Geroz eta feminista gehiago gara, bakoitzak gure esparrutik baina elkarrekin saretuaz, elkartasunez. Justizia sozialaren bidean, indarkeriaren aurrean ematen den impunitatearekin amaitzea lortuko dugu. E, eta bueno, hau izan da, esan bezala, e, bilgune feministak plazeratu duen ba, testua azaroaren hogeita bostaren arira Eta bebai, ba, egun horretan bertan azaroaren hogeita bostean, eguerdiko amabietan bilbon Herriaga plazatik abiatuko den ba, manifestazioan parte hartzeko deia ere, luzatunai izan dute Hori da, ba, oso argi izan duten ez, gero eta feministak egiago gara Eta ba, domekan hogeita bostean erakutxe batko dugu eri Eta egunerokoan egun ere, ez bakarrik egun horretako manifestazion edo mobilizazioetan. Eta bueno, aurrera jarretzen dugu berriekin, ezin dugu olagan geldi aldean direk egintz, egin, eh? ba, eh? berriz beteta gatoz eta gero elkarrizketak ere baitu gitzartuta, beraz, aurrera jarretzen dugu. Eta bueno, bazanbar dugu, Izraelek eh, gazan egiten ari den sarrazkia salatzeko ba, mobilizazio bat egin dela gaur arratsaldean bilbon, Eta, bueno, ba, palestinarekin elkartasuna Israel estatuari boikota lelopean, Euskal Herria Palestina zarea, kelkarretaratzea egin du gaur arriaga plazan, ba, ratzaldeko saspidetan. Eta, bueno, Gazaren aurkako azken eraso abiatu zenetik, orain aztebete, ba, eun palestinar hilditu Israel go armadak, es? Zenbakiak e, esaten ditugu, baina, bueno, ba, egoeraren larritasuna argi, argi usten duen honek, es? Aztebeten, eun hildako. Eta bueno, Euskal Herria-Palestina zareak eta nodo BDS Bilbo-Palestinaen aldeko mugimenduak e, Israelgo estatuak gazako bizilagunen aur aurka, aurrera daraman triskantxa salatu dute gaur arratxaldean Bilbon eta ba, donostian e, larun batean egin zain mobilizazio hori. E, Israelgo armadak gaza era erasotzen jarraitzen du eta azken orduetan beste hogeita bat lagun hil egin ditu eta bueno, pasadan azte azkenetik ona ba... Eun, eta bueno, egazkinen bombez momentuz Eta ba, inbazio bat iburuzetxekiten ari dira e, Eta hori, gaur, gaur bakarrik ere eun bat zauritu izan dira Eta azte azkenetik ona ba, bederatxileun bat Eta guztira, basada ba, ba, bueno, bat, zenbakiak izugarriak Eta bueno, ba, eskera bertxaleak, Izraelek Palestina herriaren kontra Burutzen ari den eraso berria salatu du Eta palestinale herriaren horkako onbardaketak amaitu behar dituztelar esan du. Palestina lurralden okupazioa amaitu behar da, eta palestinale herriak bere torkizunara bakitzeko eta bere lurralden jabe izateko eskubia daukala dio eskera bertxaleak. Eta, eta mugimenduak bueno, elkartasuna eta babesa adierasi dio palestinale herriari, eta Israelen kontrako boikota egitea eskatzen dute hori e desinversiones y sanziones BDS kampainarekin bat egiten eta bera bindertzeko, eta bueno, esan bar dugu mobilizazioan, bilboko mobilizazioan, kontzentrazioaz eta, bueno, elkarretaratzeaz gain ba, errepide mosketa bat izan dela ere minutu batzuk iraunduena ba, autobusak eta tranbia bertan geldigera duela eta naiz eta, bueno, ba, segoen presentzia polizialtxiki bat ba, ez da ez da inongo e, egoeratzen zori bai, eta komentatzen hori ez ba. da hitzifrekin pizkat Zai izaten da, baina estakit gutxi gora bera gainetik berreun edo estakit incluso irureun pertsona bat el kartu direla bertan Eunka pertsona Eunda ka pertsona Dozenaka <risa> Osando eh, Ba bueno, eh, ya ni aterakonais estakite bilboko beste berrien bat Ba badago ba, hortiko ba, gora indikseo ser ba, Bueno, ba, bota igual ez, bilbotik atera baino den Bai, bueno, askar baten botako dugu, eta, bueno, esanber dugu, ba, pasadan astean e, komentatu genuela, zorra utza horreko e, pabiloietan, urtsik zeuden pabiloietan, zegoan e, jendea, ba, e, kanporatu eta atxilotu egin zutela e, e, polizia udaltzaingoak, ertsainak eta polizia espainolak, ba, egin bueno, zuten sarekada baten, eta, ba, azte betera, ba, beste sarekada bat egin dute, E, best, berriro soden berro, berrogei pertsonak e, kaleratu dituztela eta bueno, hori salatu, salatu egin du Sosarraakeriak. E, e, bueno, esan du Soraakkerakizaten du hori atxritarren legea era errepresiboan erabili duela udalak eta, eta araso sozialari iriten biderik ez diola bilatu eta azkenean e, naiz eta behin eta berriro pertsona hauek pabilioietatik atera, Ba, arazo sosiala horregongo da eta orduan os ez, ez, ez, ez du konponbiderik biderik lortuko hori pasan astean e, atxilotutako amaika pertsonak e, alutxeko zie e, espe, bueno ez da espetxe edo e, bai ek, ekampotarren txako atzerritarren txako espetxean e, sartu zituen eta sos arrasakeriak ba, bueno, esaten salatu es, es, es duere ba, espetxe edatxe internamento hauek ba, ez direla ez direla bidezkoak eta eta bueno ba, ba, batzuen kasuan bai kanporatxe kanporatxe errezkuan. orden, orden ah, de, aginduan Hori kanporatxe aginduak e, ba, Epeez pasatuta zeudela, beste batzuen egoerak ere direla zirela, e, zirela e, bertan sartzeko modukoak etaklu ba, e, Bilboko bosgarren epaitegiko... E, epaileak e, ba, ez zuela egoera ulertu ez zelan pertsona atxilotuak izan ziren, zelan zen pertsona hauek e, ez petxeratzea eta zelan epaileak hori onartu zuen, ez? esaten du ba, e, per, bueno, pertsona bire, biren kasuan ba, egoera hori guztiz e, legez kanpo dagoela eta eskatu du beraien ba, ba, bueno, e, egoera berriro ere gelditzea e, kanporatzea gindu hori eta eta jartzea. Bai, honen arira be bai komentatzea, zelan sosarra sakeriakoeek eginduten ba, es, e, irakurketa horretatik zelan, azken finean, horren guztiaren atzean dagoen ara sosioza, sosiala errepresioaz estalakon konpontzen eta ba, ikuspegi horretatik abiatuz bebai, e, aurreko astean, no, medio batzuetan bebai agertu egintzen zen no, labaiteko ba, elkarrizketa bat bilboko segurtasun zinogotzearekin, do ardura dun denarekin, ba, nola ez gizon honek ez atentzuelarik, ba, gero eta lasaiago bizi direla zorros aurreko hausokidea, korrenbeste polizia ingurutan izan da, eta ba bueno, ba aipatzea hori horrela, ez horrela, eh? Jendeak estezala holango etxerakeriarik sinistu, auzo horretako bizi lagunak gerotan askatuago daudela, ba egunean 24 orduz polizia ingurutan edukitzen, poliziaren laguntza be izaten etxerarako bidean eta ba, hori komentatzea, eh? Horrenbeste poliziarekin ba sos arrasakeriakoe egin duten aipamenaren arira, ba. Bertan guzti horren atzean dagoen ara soz, soziala, urbanistikoa eta abar eta abar estala, estala horrela konponduko. Hori San Frantziskoko hausokideak dauden bezain pozik egongo dira, Horia. riberakoak. Ba, berrekin e, jarraitzeko, ba, salto ingo dugu bilboti ja pixkata atera, ja, ordua dela ja atratzeko. Eta, ba, iruñera joko dugu, zeren eta... Gaur goizean, e, bueno, goizeko 12 gerorden gutxitan badaituta zeuden mm, Iruñeko Auzitegi probintzialean, eh, falta epaiketa batera, ba hiru lagun aurreko, ba, eh, martxoaren 29 ba, grebe, pff, grebetako, bueno, grebako egunetatik hurbil, eh, va ba, pintatagatik Iruñan eta, bueno, eh, Udaltzaingoak eta Ansoaingo udaltzaingoak ba hiru gazte akusatzen dituzte ba Pintak Gaitaratik ht kontra eta greba orokorren alde aurreko e, martxoaren, 29aren inguruan eta ba, berez beresz gaur egin dute konzentrazio bat epaiketa baino lehen, eta hori ba, aldarrikatzen dute hain e, eskubide delako e, gora greba orokorra eta HT gelditu orain Y doble click, te quito el mic, mejor no squeak que whisky dick Tu look te sick con estas gafas ranas no me chanan Y reverendos no me dejan entrar en chándal Menuda panda, chupándole el culo al que manda Y como si fuera el GTA, que ahora tenemos bandas ya ver quién raja, quién saca más grande baja Primero y se atreve a darte un golpe por la espalda Otoño van cayéndose las hojas de esta cat acrobacias Con un poli olvidarme las desgracias Doy gracias a todos los que siguen la función Yo, raperos de Maús, lo agradecé de corazón Mira, esta base la hemos sacado del disco de instrumentales. Bueno, eta berriekin jarraitzeko, ba, Juan Kogara gasunetan eskoriatzara, seneta bertara baitare el duda, ba, deitzen omen duten ba, banderen guerra, edo dena delakoa, el brazo de la ley. Azkenean... Eh, ba bueno, eh legeak edo ez atenemendu Andrea Españarra jarribardela Udalechegustietan eta bueno, así eran así síben ba e, iriburuetako au ba, eta piskanaka piskanaka ba badirudi Errigustietara heldunai e, ba heldunai direla eh ba zaiz Arronekin edo eta ba ja tsanda heldu zaio Eskoriatzako udalari eta ja tokaz e, ba, Madrilek angin duta edo epaia ditegiak angin duta ja ba, e, behar dutakomentzegoen eskoriatzako udala e, ba, bandera e, Espainola jartzeko eta ba, bueno, bel, bertako balkateari ba, edo gobernuari bururatu zaio ba, jarriko duela Espainiako bandera baina baita ere e, jarriko dituzteela e, udaleko balkoian Ba, herrian bizi diren, ba, herri horreten, ba, eskortatzen bizira 26 nazionalitatez berdinetako jendea eta nazionalitate bakoitzeko e, bandera. Osea, jarriko dituzte hogeita 25 nazio ezberdinetako bandera eta baita ere espainola. Da, bueno, ba, modu honekin eh ba, dute euren protesta edo egitea imposizio honen aurka. Eta, bueno, zait, protesta Imaginazional, pode? Hori e, da e, e, e. Bueno, ba, igual berriekin bu, bueno, Bukatu dugula esan beharko Ba, ba genu kanbeste zerbait horti, baina lusatuko Ginetekia purtsu behar gehiago eta Ba, oska guelkarrezketak itxartuta Eta, bueno, ba, asiko gara Beraiekin, eta gaurkoan Ba, gonbiatuta ba, Bai, beratzena. lehenengo gure, lehenengo gonbiatua Sirikatzen deustu Aldeko eh, Zea aldizkariko kide bat izango dugu E, aurreko astean horren bestelun zatu ginean ez elkarrizketekin etzigun denborarik emana aipatzeko zelan hilabete honetan zehar azaroa soziala izena edo lelopean ari iren ba, itzaldi batzuk eta ekintza batzuk burutzen deustu, deustu hanbertan, deustuko gazte lokalean eta ba, bueno, ba, gure aletxoa jartzea gati bebai eta hitz egiteko eta ez irikatzen aldizkarias bebai itzegiteko ba, gure da ekarriko dugu. Hori da, eta gero izango gara e, plentzia eta gorlizko ermitatxe gaztetxeko kide batekin ba bueno, ba, komentatuko dugu zelan bi arrasten da gaztetxearen hausiaren epaiketa eta bueno, ba, komentatxeko era zelan denegoera, beraz, musika purtsu bat konektatuko dugu gure elkairrizketatu eta rain txago dugu zuekin ti Inoreza Buzte Zorion txuzara, eguna Egunan Ari da zabatzen Eguera txarretan Egiak zabatzen Momentu denetatek Ikasten Alai eta pozek Doie Nova va daukagu gure lehenengo elkarrizketatua, beste telefonoran bestaldean Iker, eh Gabón. Gabón. Bai, Gabón. Bueno, bueno comenta dugun besala eh sirikatzen aldizkariko kidea denik el gurekin dago eta bueno, ba Bai, bueno, eh pues era, que eso sí. Eh? Ez, ezke, ez, zer ez, ez, ez, daukatemen txarto, ez, keagarri txarto entzutu nore burua eta pixka bat eskontzen ratu egiten nabonek Baina, bueno, tira, e, gabonezan bezala eta, bueno, gure dakarri zaitugu ba, sanduten moduan Zirikatzen aldizkaria zitze egiteko, hilabete honetan zehar deustuko gazte lokalean burutzen ari zaretzen baitzaldietaz eta Baina hori, esan bezala hazteko, esplikatu albaigu zu pizka bat sirikatzen proiektuan nondik sortu zen. Orain dela ba, bueno. zen bat. Vale, eh kolektiba, bueno, kolektibo Valgara eta, bueno, Mendela Marurte edo Gutxoravera sortu zen, ba bueno, eh deustu, ba Gazten Arteko komunikazioa eta formakuntza bultzatzeko, es bat eh eta bai, ba eba, bueno, Euskara zigako E, zeo zer, ba, gazten artean, ez. Eta, bueno, e, urte hauetan, ba, joan gara egiten, hainbat gauzan, tolatu ditu itxaldiak, jardunaldiak, bidion manaldiak, eta, bueno, ongara beti, e, aldizkari bat lazaratzen, eta, bueno, aldizkari hori bizka bat zen, ba, gai ezberdinen ingurua, mazokan bere atalkinkoak, eta, bueno, eta, bueno, e, pasan pasan urtean hasihen osnaketa e, prozesu batean, ez, baina hainbat urte e, gainean izan da, ba, bueno, ba, ber erabiltzen genituen bitartzekoak benetan e, gure helburuak lortzeko baliagarrea ziren edo ez. Eta bueno, ba aurten ja sigara ba bueno, egiten eta eta bueno, ba, genuen e, gure helburuak lortzeko komunikazioa plataforma guncha bai gaur Bideriko Berenasela Gai batelttzea ez hainbat gai bai zik, eta gai bat ielttzea eta bueno, ba, ku punt ezberdinetatik, hausnarketa ba, bai horre inguruan hausnarketa bulzatzea ez eta bueno, ba, orain aukeratu dugun gaia sare sozialak eta komunikazioa dira eta bueno, ba, horrekin batera du aldizkari monografiko bat eta prestatu ditugu beba zaonszar ba, eh, prestatu dugun jaunnaldia. <gül> Eee, bueno, e, aurreko astean komentatu bezala, aurreko astean komentatzekotan izan ginen, ez denborarik eman, ez, eta, bueno, esan behar dugu, azaro aia, aspalditxoasia daukagula, e, zekin zaburutu dituzu, e, oze, itzaldi, e, e, bueno, egon da, oinarre? Ba... Planteatu gehien nuen, Pizkaba, da, bueno, bete bat hartzea, ez azkenean, ba, jardunaldi batzuk antolatzeko dola, oekimenekin, eta, bueno, ba, burutu ditugu ja pare bat, ez azkenean, ba, azaroko eh, azte bakoitzean, ba, ekimen bat burutzena digara, ez, eh, asadoren zazpian egin genuen itzaldi bat, eh, gorka puliorekin, etorri eh, zitzaigun, eh, eta, bueno, ba, da, Pizkaba, da, sozialen inguruan aditua, eh, ikertzen dabil, hausagusti hauek, eta, bueno, bagein zibun zare sozialeiz arrera bat, ez? Eh, baina ez zare sozial digitalak bakarrik, oza, eskenean igual zare sozialak entzuten ditugunean, ba, burlura datorki gu, Twitter, Facebook eta horrelakoak, ez? Uh -huh. ha, bueno, beraz, izen, pizka bat, zare ba, sozialak, ez bakarrik digitalak, baizik, eta zer da zare sozial bat, nola ematen den komunitate bat en eh, komunikazioz, enlazio eh, ez esberdinak dauden, eta, bueno, pizka horren inguruan ningudan ausnartxan. Uhum. eta pasadan astean, e, amairuan, egin genuen maien inguru bat, konbidatu genituen ba, edabidez berdinetako pertsona batzuk, kasetari batzuk, eta, bueno, ba, e, berbeta, ba, bueno ba, edabideak eta komunikazioa, eta, bueno, nola aldatzen doan guztia hoez, e, interneten, E, zarrera gatik, eta orain, ba, zare soziala bebai, ba, nolaldatzen doazen e, guzti hori ez komunikazio, komunikazio erak, eta, eta, bat. Uh -huh. Eta, bueno, e, aztu aurretik bez, daigun, hor bidean, aztu, e, hilabete ontan aurrera begira, zegeiago egiteko asmoa duzu, eh, zegeiago topa ezakegu deustuko gazte lokalean, zirikatzenek? ba prestaturikoa edo loturikoa? Ba, ja, bihar, bihar daukago ja aurrengo aurrengo itzaldia eta bueno, e, izango da ba bat e, segurtasuna eta cibercontrolaren inguruan, torriko da deustuko Unibertsitateko irakasle bat, eh Pablo Garaizar, ba, bueno, ba, gauza hautetan aditua dena eta horren inguruan hitz eingo ditu. Eta ja datorren datornastean, eta an Ja, planteatuta daukagu e, taier bat, ez ja gehiago gure gure arteko taier bat, azkenean, bueno, ikusi ditugu salde sozialak eta komunikazioa ahimbat ikuspuntutik, orain ja, bizka bat hausnartzea bakoitzak, ez nola erabiltzen dituen e, bitarteko hau, azken finean, egunero, egunero erabiltzen dituen gauzat dira, baina askotan ez gara, gara inoiz, paratu espentsatzeraber zerabilpen egiten dugu, se onora dituen, se kaltea, ba bueno, a Piskavalla baikus ja ba, puntues berdinetatik ikusita ba ja, e, bakoitzaren ausnarketa, es, nola, nola erabiltzen bai, eta, bueno, la Virgen eta Baiera, bueno, honek niri kezka bat zorrara sidit, es, esan bezela ba eh sindikatzen proiektu hasien batzuk sortzen, eh bat argitaratzen eh gai hau jorratu izenak bal dauka serikusirik sirikatzen webean topatzeko aukerarekin edo ba badauka badauka badauka eh aski Azke, askenean eh, pasagarazteko mai inguruan be bai sartu ba, be bai hartu sirikatzen o sea, guretzako be bai eh proiektu guztiago eh, planteatzen dugu eh, komunikazio eta formakuntza ez dira gure eta formakuntza behar bai gure etxako. Zengu azkenean gure esgara dituak ezertan, ez ezer, baina bueno, ba, interesa daukagu, eta bara gure formakuntza ez, aurrera eramateko eta, e, eta, gal, eta gainera baina sigara proietu beharri bateki, martxan jarriko dugula horrein web horri alde bat, eta, bueno, bazitzen behar ezta bai da, Facebook bai, Facebookez edo Twitter, eta, bueno, obe bai, ba bai, planteatzen ditugu jardunaldi hau bai guretzako bai, oso azken finean, es, gure helburua da helburua dira komunikazio eta farmakuntza ba, ba bueno, ube bai oso interesgarrea ari dira izaten. Eta bueno, ja badaukagu ja martxan web orrialdea cirikatzen uh -huh. deuztu e, punto wordpress.com uh -huh. eta bueno, ba or ja ba bueno, eh daunde jarrita baldiskarietan ba ateraditugun artikuluak egin ditu Eh, pasadan itzaldietako kronikak, eta, bueno, baukagu ja martxame eh, bai horri aldean Izan ere ez du gaipatu, baina, zenbat ba urte den amatza zirik proiektuak martxan? Ba, amar urte do, amar urte eta guditu ja Ni Dino, bai. web huevo real de Bat 27 hasikeratik edukis betetzeko denbora desentetxo, eh? Ta 11 gai. Bai, bai, bai, bai, fi, bai, bai, bai, bai. Huevo Realdea, ba, bueno, jarri ditugu orain ba ikusgarrianek edo orain egin dituguna, baina be bai sartu ditugu ba, web Huevo badaude atala, balandu dituguna tal esberdinak, ez, Eta be bai sartu ditugu ba, orain arte ba, egin ditugun artikulu edo idazki gustian. Eso, esken, bueno, eta fotomontaila be bai, plik erren badago be bai bueno, Agustiori be bai, ba, ba bueno En finia, madago jendea igual De ustuko hori ez den abizemen Eta badauka aukera hori, edo bestela be bai ba, De, ustu, de ustuko ez den jendearen txar ba, bueno, Igual ez dauka erraz aldizkaria eroztea Ba bueno, gutxien ez hor hor hor hor Aukera lehintzat badauka Eta aldizkaria ekin, e, biskait, sartzeko e, Ezen eh, eh, bat publikatzen duzu eh, eh, aldizkaria eta non lortu daiteke?, eh? Ba, bueno, aldizkaria prinsipio sorain arte, ba, bueno, segun eta... Segun, eta baina orain e, aldizkaria beti proiektu berri honetan dago lotuta ez gai bati ez Azkenean ateratzen orain, a, orain emetik aurrera aterako ditugun aldizkari egitzen godira monografico Ez lan tzen ditugun gaien inguruan Eta bueno, e, azken boladan, bolapasadan kurtzan eta aurrekoan, ez genituen aldizkari asko ateraz Eta bai, bueno, oen dara bi urte gonginen beste proiektu baten sartuta Eta, bueno, orain gure urri deia da, ba, bueno, hartzea, ba, urtean, e, iru edo lau gai, eta horren inguruan lantzen ibitza eskenean, ama ba, bueno, e, zagaia aukeratzen duzunetik, gazten zara informazioa, bila, txenzak iser, ba, bueno, ez da egiten bez hori, ez, artebetean. Orduan, ba, bueno, intentzioa da, ba, urtean, iru, iru edo lau, bale, ateratzea eta bueno, saltzeko ba bueno, fi, e, gara, bueno, Deustuko kolektibo bat eta Deusturi begira, o gara kolektibo txiki bat. Eta bueno, ba, saltzen dira, saltzen da hemen e, Ramon Ikajalen, dauden taberra batzuetan eta, eta bueno, baina norbaite, o sea, liskeria asken finan gero bai hartzen dugu o Berrialdean, beraz, bueno, sta Zaldizkari ateratzen dugu, ba, bueno, jendea be bai, askotan nahi goduelako paperean, es, paperan, irakurtzea edo ordenagailuan, nagoesta berdina, eta bueno. Bai, e, Iker, e, ez dakit zer geitzerik nahi duzun? Bau, kozun, zeho zer? Ba, ez, ez, ez, es. mi eskarrake matea zuei, eta, eta zatoiago. Ezan bueno, ba, bezala, uste dut gauzatxo bat aztu zaigula aipatzea, ze biharre deustuko gazte lokalean itzaldia dagoela komentatu dugu, ez dakit esaktamente ordua esan dugun? Ah, bai, bai, ez dugu esan, saspiterdietan, bai. Bai. Saspiterdietan deustuko gazte lokalean. Baila, bai, biharkoa eta hurrengo gazte artean, bebai bazen urrena, ez? Orida, orida. bai, bazen hurrena, eh, saskenekoa. Horri da, Ordu berean? Baila dira, dira eta ordu berean gazte lokalean. Vale, Iker ba eskerrika asko, nik ametik be bai zeuen aldekoa agertu behar dut, Izan ere Ikeragarri pila ikasi bai nuen kutxen bankarizazioa egintzen uten ale horretaz. No, no egia san lanpetopetoa eta edoseinek ulertzeko modukoa, egia da ametik esaten okay. diate pelota egiten ari naizela, baina holango gaikorapilatuak Ba, patx hartu behar da be bai, azpertzeko eta bai, bai, bai. gentearilararazzteko be bai, ez? ta hori da zehauek ni behintzt ikusi detudan aletannik eta ikusitudan gaetan ba, ondo egiten daki zuen gauza bat. Ba, bai ba baii ba Gizona. Bai, bai, bai, bai, bai, <laughs> Ba, bueno, hau eta gero, ya, posi joango esan alo eta, era problema barik, ez? Ba, ba, ba, hori, seguro Ba, <risa> ba ikerre esan bezala, eskerrik asko, espero dugu pi, asko ikastea, ba, lantzen ari zareten, ba, gai hauekin Precisamente hilabete honetan, jendeari gogoratzeko, bazaroa soziala, ba, zare sozialen inguruko netaz Ba, mi eskerre gabon, esan bezala Mi eskerre eta bai Gurekin dugu jada, lehen esan dizu egun bezala ermitatxe gaztetxeko kide bat Ui, gabon, Opa, gabon. Jode, Bye. meia Bye. arazo teknikoak, pitidoak eta hosti, biltzen gara Hori, bueno, ba, ba, esan dugu bezala Hori, eh, prentzi eta gorlizko gazta esanbladako kide bat Eta, bueno, ba, ermitatxe gaztetxearen eh, paiketa biarrasten da, ba, bueno, ea, eh, zer konta konta dezakezun, eta, bueno Zeran zaudetean imos eta Bueno, ni gaur euki du bat, jendea herrian erantzuen egin dau, egon gara 50 pertsona baino gehiyo. Eh, ta bueno, okein pentsat eh naiz eta holako gausak inori ez gustatu, pentsat pues gara indarrekin eta eta bete ere hori kontzentziarekin e, e, garbi Bueno, eta, hori, ba, komentatzeko apurtxu jendeari zelan hasi zen historia guztiago Igual, bueno, kontatural diguzu eh, gazta esanbladaren ibilbidea, eh, ermitatxe gaztetxearen historia, eta bueno, hortik aurrera zelan gertatu ziren ba, ba, ba gauza, que gaur eguner arte Bueno, pues eh, gazta esanblada dela ya, nik uste amar bat urte, eh, hazi zala hazi eran, pues hori, oso jende gitziginen, egon eh, ziren pare bat zaiakera, do gaztetxe zaiakera egon ziren, beste gaztetxe zaiakera batzuk egon ziren, ez egon den oso antolatuta, oso gaztea ginen, ez, pues, bueno, gauza hietaz ikasi genun eta ermitatxe arte gaztetxe eukia arte, pues, e, gauza hietaz ikasi genun. Eta ermitatxe gaztetxe izan dikteke, igual e, plentxin egon den gaztetxerik e, potentzena, plentxin eta zen, Eta hori okupatu genun, egin, Bimila eta hamarreko urtarri gean Bimila eta hamarreko urtarri eta desalojatu gintuzten e... O, e, Barkatu, bimila eta hamaikako urtarri gean eta desalojatu gintuzten, desalojatu gintuzten e, abuztuan Bimila eta hamaikako abuztuan bai. Osa, prozesua <gibia>, luse datorria, ezta? Bai, bai, bai, bai, egon e, egon egon ezei hilabete e, Lehen esan duz gaizki, okupatu genune bimila eta hamaikako urtarri <gibia> Eta eta sartu e, bezain pronto egon ziren ze, zaspi identifikatu, bate adin esanadin nagusia horregatik ez dago epaiketan eta ordun gara 6 izan go dira 6 epaituak gazte gastu epaitua. Eta, e, sei gazetxak ireun zuen, zei e, hau eta hauetan, e, zei ekimenak eraman zinituzten aurrean, e, o, eta nolako harrera edo zuen herrian ba, gazetxe berri honek? Pues esan daiteka, ziren, egon e, dira nahiko geldiz, e, antza, duk e, genun un bat, e, berez konparatu behar rintuzten zerridun, baina azkenan... E, E, paiketaren kontua lusatu dintzen, edo zitazioaren kontua lusatu dintzen. Ordun ja, oikusita hori lusatena izala, e, hartu genun, genitu nindarrak, eta e, beres, e, izan zen, no, nahiko dinamikoa e, Azteko ez zelan bakarrik biltzen hor gazta zan bladal, e, jaibatxordea zizan hor biltzen, zozna baita bestalde batetik azizan hor biltzen, e, ikasleak, e, bestek gazte talde batzuk, e, beres, ez Alde hortikan, eh, ba, primeran, eta gero pues, asizinen eh, antolatzen baita beste taller mota batzuk zineforunak, eh, txaraparta tallerra, zortu zan baita hortu talde bat. Hori aipatu beharra dago, ez da, ba, plentzita horriz bezelako herri bat zuen za tikaragarria izan txala, ez? Azkoetan aipatu izan baitu zuen, zela pues, udarako berriak besterik ematen, ez du tenematen ez? Bai, asken da, asken plentzi batzuetan badirudi bakarrik ditula plentzia urteak irauten dagoela bakarrik iru jabete. Ze bakarri irudi plentzi dagoela bizitza udan, sear. Eta beste eta gainontzeko iru ez dagoela ser eta gaztetza piso al dortintza buena da, pues beste iru baita pues eukitan nolabaiteko oiartzuna eta, eta baita herriari bizitza motea. Mm -hmm. Bueno, eta esan duzun bezala, e, 2008akoa guztuan e, elduzen e, desalojoa eta hortik aurrera, gaur arte, bueno, ba, epaiketaren asunto guztionekin ibizez aretez eta bueno, luzatzen joan da, baina jada bihar daukazu epaiketa hori e, hori declarazioak izan ziren jara eta e, hori sorpresa haundia da irakurtzea E, guztira berrogei mila euro baino gaiak ozkatzen dizkizuetela, ezta? E, Zeran da hori edo? Zeran azaldu daiteke hori? Bai, berez, farri iten du, baina ez megarrez egitea atik. Berez, e, desalojo ostean ez egoen, ez, ez egoen egon behar epaiketarik. Desalojatu gintuzten, e, abizuri gabe hori haipatu behar da, ba. oza, a, e, desaloja lagatu zen, e, e, desalojo aginduri gabe, Eta gero, e, desalojo eta ia urte batera, e, derrepente, gure abokatuak, esaten digu, jabe, e, eraman dutela bide penaletik epaiketa eta, oza, e, eraman dutela bide penaletik e, gaztetxaren kontua eta epaiketara jungo arela. Eta ia, e, abokatuak esan zigunan, zenbat eskatzen zuten, ja gu gelitu ginen, e, arrituta, berrogoi berrogoi mila euro. Uztira, bakoitzeko e, 6.000 euro. Hori da ez, eta gainera, e, 6.000 eta piku, bueno, 6.000 bostun dara gaita sortzi euro ez, ez zehatz-mehatz e, identifikatutako bakoitzaren hori e-jabeek e, eskatzen dute. Hori da, oza, gugel ditu ginen, arritutaz, ez dugu sortu eskalte materialik, eskalte moralik ez ezer, eta eskatzea ablako kantitatea gerian usten dago, e, Eteko jaben dirusaletasuna. Diru bai, eta bueno, baia beraieken, bueno, hain serio hartzen dutela eta hainbeste diru atera nahi dizuetela zuei, justu, bueno, ba eraikuntza utzitako eraikuntza bati bizitza ematearren, bere hori erabilera soziala ematearren, ba haien izenak esango ditugu, ¿está? Inmaculada Uria Arte Elortegi, Maria nieve Suriarte Argüero eta Marina Uria Arte Argüero, ¿es? Ba Ba bueno, ba, emakumea hoei izan berdiegu, es, ba, hori, 6500 pico euro eskatzea pertsona bakoitzari kalte material eta moralengaitik, ba hori aurpego gorri izatea dela. Agian daiko dutena da 6 gazteukitzea kitzea euren etxeetan, ba, ba pagatzen isun hori dana lanetan. Bai, bai, egoera egia izan hori da, es, lehen santzu bezala barre ba, ba, negarrez negarres arren. Baia bueno, eta bueno, ba, e, paiketa, e, ze daukazu, eh zer dutan daukazue? Eh VR paiketa du 10 eta bueno, le nago 9 tarritan egingo da elkarteratze bat eh aurrean gaurren eta bueno, gonbidatzen saituztegu partartzea. Ba, hori da, animatzen dugu jende guztia eh Plentzia ta Gorlizko Gazte Asambleako kidei babesa erakustera, hori eh VR paitegien aurrean goizako 9etan esanduzu, eta. Baitu, el, bera chitarritan. Bera ezterriten el carretera hacia Hurbiltzen eta bueno, ba ba hemendik ere Irola irratitik ba besarka da eta, eta animoak, Ez, bueno, ba da de galdera gaigomendi, así que jarraituko dugu <risa> Bai, <risa> ez, beste, o sea, comentatu egoera zein daukazuen eta bueno, biardela eh paigeta ta bueno, kaso hauetan eh, inoiz ez dakizu, ba no Ba, Zer erratuko den edo, baina ez dakit zerako zentzatziak dituzue, oz ze esperantza dituzuen epaikik eta errekiko, ez dauka inolako esperantzarik edo ez dakit? Zurke esan duzun moduan, azkenan justizia ba, akigu nork egiten dauen noren menpedagoen, baina bueno uste dugu, oza, ba, akigu hori oz, noren menpedagoen, alare nahiko pozitib, pozitibok ikusten du epaiketa eta hauk uste dugu ez dela, ez dela ez izunik ez ezer egongo Beintan logikoena izango litzateke Gainera, eraman dute bide penaletik eta Olako epaiketak normalen bide zibietik eraman behar dira Orduan baita hori beste zerbait gure alde vale, ba, este, ya, Bukatzeko, ez dakitzeo zer gehiago gaineratu nahi baldin baduzu Unha ba, esan dago guztiaren guztiarekin bat, bueno, era, edo? Zuei eskerrak emotea, eta, bueno, abazkenean hau da beste, beste gaztetxe baten aurkarko epaiketa eta ezken aldia asko goten ari dira eta a ber, lortzen dugun guztiok egorari buelta motea eta egunen baten e, espekulatzeileak izatea epaituak. Hori da, ba. ba, eskerrik asko bein, bein beste bein ere eta animo bai epaiketan eta bai aurrera begira ba, gaztetxe berri baten hori ba, e, pilaketan edo. Baila, baina ba. ba. ba, esker no, da. Bon. Agur, agur, He is it! Tamen jarraitzen dugu, Irola Irratia, eneunda saspi puntu bostean, Aztele noroko Garrasika honekin, e, Irratxa jo kontrainformatiboa, eta bueno, agenda erekin sartu baino lehenago, gora erraziko ditugu, ez? beti bezala, ba, gure telefono zenbakia, bederatxila, lau geita bat, iruro geita, marri gei. baita ere, baita ba, dakizue, gure e-maila, eh, programakoa, garrasika.infoabilduajamil.com, edo baita ere, irratearekin kontaktuan jartzeko, irola arroba sin edota irola berriak arroba Eta ezaz tu, ba, hemen jarro de Arana plazan gaudela, eta edo norezile urbiltu zaitezketela, eta beresekiba, larun batetan, arratxaldeko zaiterritatik aurrera, ba, esaten duguna, zan bladan eta ba bueno baita ere e, irratiaren inguruko ba edo zein gauzaiekin nahi baldin baduzue berriak programaiek serren inguruan egingo ditugu eta serren ez e, ekintza antolatuko diren edo ba zue, web weborrealde bat daukagula ehsin dominio.net/irola edo bestera edozein bilatzailetan irola jarrita berdan agertuko zaizue Bueno, así que agarra agenda de Kinsuzena, en esta, si agarrere cargatuta daukagu, agenda beti azken momentu horretarakusten dugu, beti biltzen garagero, ori a fuego esan dugu besala, es On Et, fire On fire, eta, eta bueno, agarrere las aitas unas, eta ondo egingo dugu Ondo, agenta. ondo, maa, bugu beti ondo, siempre taierrode, pero siempre bien, Arrida. ¿eh? Igual, música abestichobat, eta... Venga, música abestierdijarrico dugu, dugu, eta aurrera Aurrera Y pasa la vida corriendo, saltando, subiendo escaleras, las cuestas bajando Y hasta el aburrimiento le sabe rico Con un salmiento en botella y un fumaito No para de darle al pico Más chacoli pa'l cantante Eso que nos llamamos a Gisela ¡Gosoa! ¿Pero tendrá ella rota? Músicos callejero en ese punto la turismo en la calle Siempre cantando y cantando su punto duro Y a nadie le debe nada Que está estriado Muchino ya se ha prendido a perradas Como una jara de moras que son maduras Su aire como una gota de lluvia Que va papando a la gente Que no conoce pronto ¡Cántanos una rumbita con la música lucera Usted! ¡Con la música de Usted! ¡Con el asa y, y lo de su lo de Ronto Festa y Aldia! Paso tras otro le lleva la luna, la diosa Fortuna, la brújula, el viento, el paso del tiempo al norte del mapa. ¡El ritmo del Papa! Bueno, ba, bagoaz ya agendarekin... Benetazko agendarekin, mikroak irekita utxuta gero... Hori da... Hori, e, hankasartzen dugu, baina konturatu egiten gara. Osa, nahi dugulako egiten dugu. Hori, da, opa irola erratia. Hapa, hai. Ba, irakuste harren zer dagoen mikroen edo musikaren atzean. Hori, guk ez dakago eserrez izkutatzeko. Bueno. Bueno. Bale, hori. Gaziko garaia, jendarekin. Bai, ba, bueno. E, ba, plan asko ditugu aztenetarako. Eta adibidez, larun bat honetan, e, direla, azarako geita lau, bizkaiko ikasletopaketak izango dira gernikako astran, bai, astra gaztetxea okupatua haizan zena, gero joan ziren e, udalakutsi zene eskola azarrake edo. Eta orain, bultatu dira, aztera berritu batera. Eta, bueno, bertan izango dira, e, bizkaiko ikesletu paketak, oizean zehar ba, izango dira topaketa egon dira ezta bai da ezberdinak, baitare baiako kongresua urbildago, eta horren ingurua mintzatu gau dira, gero bazkaria eta arratzaldean, e, jaitxo bat, arratzalde gauen, jaitxo batean gozera, e, kontzertu batzukin, eta gogoratzean, Eh, sembrando ka hostal de CD berria orkestuko duela eh, bertan, lehenengo lehenengo concerto eizango dela aze de berria atera dutenetik, eta bueno, aukera ba, polita, ba, egun pasa ona eta interesgarria egiteko Beharko egunean bebai aipatu beharra daukagu, ba deialdi den batzuk badaudela Bilboiri honetan. Alde batetik ba bergogoratuko dugu, zelan bihar 12etan Ametsolan Santiburuarren monumentuan dago egongo den lorezkaintza bat. E, geroago 12erdietan errekaldeko plazaan bebai Josu Muguruasarri egingo saio lorezkaintza, Arratz aldeko saspiter ordea, ekitaldi egongo da e, aldezarreko esperantza frontoian, eta guztia ba, e, josuta santi gilegin Zituzten egunean, honen ba, arira egingo diren ekitaldiak, baina be bai lehenengo elkarrezketan komentatu dugu bezala, bazaz piter deustualdean deustuko gazte ere, itzaldi bat izango dugu, bazare sozialen elabilpenaren kontura. Eta baita ere, bederatzi tertzitan, biar bertan, goizko gaitzi tertzitan, eplentzia eta gorliz eko gaztetxearen, ba, desalojaren inguruko epaiketaren epaiketan dauden laguneekin ba, aurien aldeko kontzentra bueno, zairezeko epaite egitan Bihar Bilbotarra izan da, ez dago kale egiterik, eh? Bai, eta bihartik aurrera ere lasai kulturguneak egitara eusabala ba, eskin jiko du, esaroren anmaile da honetarako eta, bueno, ba, gen artean antxez lanak, dokumentalak eta musika eman aldiak egon godira eta beste artean baipatzeko da barrura begiratzeko leioak filmaren emanaldi berri bat eskainiko dutela e, adien guztietako pertsoni zuzendatako egitara prestatu du, du errondakaleko lasek kulturguneak eta hori ba, bihartik e, asaloren hogeitiko geitaz aspira bitartean eskeniko dituzte emanaldi hauek e, hori da, biharkoan e, urtsintxaren eskutik titiriteroen ipuinkontaketa gongo da arratsaldeko ratzaldeko bostetan e, euskal kulturako lagun esanguratzuk E, Zeinu izkuntzan, brailez eta idatxiz, idatxetako sortzi buin kontatuko dituzte. Horien bidez, kulturarteko tausuna, eskide tsa, inklusio eta euskara landuko dituzte, aur eta entzule guztien laguntzaz. E, Azarroren nogeita bian, beraz, ega, ostegunean, arratxaldeko saspiterritan, itziarren semenak talde bizkaitarrak, dale kandela dizka berriaren aurkezpena burutuko du, e, prentxaurreko egingo dute, eta sortutako bideokliparen aurkezpena baita ere. Eta Ospiralean, eh 23an, eh Arratsaldeko 8:00etan Elkarteak ekoiztutako barrura begiratzeko leioak film dokumentalaren emanaldia prestatu dute. Eh Sarrera Claureurolen truke eskuratu daitezke Calderapekon eta Lasain bertan. Eta bukatzeko hasaroren 27an, o sea, Torre Nasteartean, Arratsaldeko 8:00etan helduentsako txontxongilloak egongo dira 11 gatazka el tenderete emanaldia Eta puño eta letra abikotaren inguruko kontakizuna da, eta biok latoizko lata banan bizi dira, eta egun baten zinego tximaltzurrak tokia aurkitzen du bere Merkatal Imperioa bertan ezarriz. Bueno, ba, e, kintza guzti hauek izango dira lasai kulturguneak eskaineko dizkigunak. Eta baita ere, bueno, ba, bagoaz beste agenda batekin, ze, osasuna zaintzeko argibideak zabalduko ditu sumendi alkarteak urtarri ia bitartean egingo dituen itxaldietan. Eta, bueno, asumendi ba, osasunaren autogestiorako elkarteak hiru itxaldian tolatu ditu azaro eta urtarria bitartean. Aldezarreko txoko zeberdinetan. Gai ugari landuko dituzte, eta hiritarrori jardu eretan parte hartzeko deia zabaldu egin diete. E, lehenengo itxaldea, astelenean izango da, azararen hogeita batean, ezin da astelena izan, azte askena izango da, ezta? Bai? Eta ratxaleko saspiretan izango da, pilotak aleko bosgarren zenbakian, ekoetxean alegia. Antonio Palomar medikuak, eta hipokratesen baratzea liburuaren egila, ba, elikadura adimentzuaren inguruan arituko da. Gero, abenduaren amarrean, arratsaldeko saspiter dietan, perusasiak, fiareko koordinatxaiak, zer da banku etikoa, sola burutuko du pilota kalean dagoen labolza gizartetxean, eta bukatzeko urtareiaren hogeita maikan, O Don Odoron odontologoek ja tenes ez disutena verbaldia egongo da Arratsaldeko 7 zabalbide kalean dagoen Volunta elkarteko areto nagusian. Fernando Urkijo Sarda, odontologoa arduratuko da hitzaldia susentzeaz eta bertratutako lagunen galderak erantzuteaz. Bai eta, eh, azaroaren 22 ordea, osteguna? E, osteguna, oste berau, bai, hala da. Eh, bueno, Patria y Libertad, Los Vascos y las Guerras de Independencia de Cuba 1868, 1898 Libruaren aurkespena egingo dute eh, eh, ba, bueno, Banko España da bere izen ofiziala Baina beba egaztetxe kalea izena ezaguna den aldezarreko kalean Dagoen dauden UPV-eko eh, ba, esperientzi geletan Berton izango da liburu honen aurkespena Arratzaldeko saspiraketala ordenetan Eta, ba, berton, bueno, izan beharra dago, ba, bere bi egile izango dit, direla mintzagai, bata, historia katedraduna dena, e, Joseba Aguirre askuenaga, eta, alesan Rugalderen galderen eskutik, e, izan bezala, ba, ba, Patria Libertad, Los Paskos, Ilaz, Gerraza, Independencia, EKUBA, e, txalaparta kargita dutako liburu honen aurkezpena, baya, UPB-ko eta ba azte honetan ba bueno iralako gaste asamblea da gaste notarako eta torrenasterako antolatutako jardunaldi batzuk eta ba aste honetan baituen datak, dira ba oste honetan hasiko dira egongo da eneko neko bidegain kasetariaren e, elkarrizketa bat u, elkarrizketa bat fargatu itzaldi bat ba, bueno, iparre euskal herrian, e, euskalherrian guerra bertzalea sentzu zabal batean, ba izandako, mo historia edo 1963 garren urtetik 2012 arte. Gero Ostiralean, eh bueno, Arratsaleku 7an izango da egoetxean, hori ostegunean eta, bueno, ekintza guztiak izango dira egoetxean Arratsaleku 7 hori ostegunean, Ostiralean eh ez ezitzita okupazioaren inguruko maila inguru bat da, esperientzia ezberdinekin eh, ba, artean, ba la mesón Kukutza, herriberako e, etxea edo eta baita ere, ba, e, Bilboko okupazio bulegoa egongo da, ba, bere lana mere lana hizteiteko eta bueno, nahi duen guztia hor bildu daiteke, ba, eta parte artzera. Eta eh baita ere igandonetarako antolatu dute, atzaldeko 7etan be bai eh si emanaldia, e, da Euskal Herrian ba desobidentzia izan duen ba eh edo historia pixka, bat hori aztenetarako prestatuta dagoena eta igande horetan bertan be berriro gogora ekarriko dugu zela negordiko 12 aurrera izango den harriaga Bueno, izango den, arriaga plazatik abiatuko den, emakumen biolentzearen er, e, aurkako egun, nazioarteko egunaren arira da, bat abiatuko dela, esan bezala, arriaga plazatik eguardiko gama abietan. Bai, eta lemoako gaztetzean larun bat honetan, run to fest jaialdia antoratu dute, e, poliputos eta cruders musika atalden eskutik gaueko amaretatik aurrera. Eta baitareia agendarekin bukatzeko, kriston agenda luze honekin bukatzeko, goratu, ostegun honetan, e, saspikatu gaztetxean, jaiku batar bat eongo dela, bideo eman, e, emanaldi batekin, eta ezta baida batekin, eta gero ba, bueno, mojituak eta edari bereziak, dena bilboko zuguak, e, antzalatuta. Oso ondo, ba, bueno, e, gaurkoz bukatzeko ordu aldu zaigu, eta garaiz bukatu dugu, ez azkenean azke, azte eta mesala. Eta bueno, haus ba, da garrasika, irola irratiko irratza dute kontrainformatiboa, eta ba, dakizuea, aztele nero bederatzetatik amarterdiak bitartean. E,